Islami wa imani Allah al kaunu wa zamanu Bi islami wa imani Allah al kaunu wa zamanu Prvo pitanje koje je, koje je stiglo glasi selam alaikum alaikum salam Da li je duga kosa sunet Adeta ta ili sunnet ibada. Znači pitanje glasi da li je da puštanje duge kose kod muškarca naravno mislim se na muškarca da li je to sunnet ili je to ili to spada u običaje. Iako u pitanju je li došlo do sunneta, uada ta, sunnat i vadeta. Ispravnije je da je došlo u pitanje da li je to običaj ili je su na, ko, ima da ga, ko ima namjer da ga slijedi, znači ko nijeti da sa određenim postupom slijedi su na tima nagradu za raz od adeta i običaja, osim ako se sa njim pomaže u nekom i badetu. Helen Naysa odgovor na uvitanje, predavanje držati, skraćen odgovor bi bio ono što je prenešeno od... Poslanik sallallahu alayhi ve sellem vjerodostunji hadisima. E, naravno govorimo ovdje o dužini njegove kose, koliko je imao kosu. E, jer se pitanje sunneti kod muškaraca vrača na, na, na izgled Poslanika sallallahu alayhi ve hadisa e, prenosi e, e, spomenuto je neka tri ...opisana dužina kose i poslanika s.a.v. u jednoj skupni hadisa kojeg bilježuje i Buharija i Muslima u svoja dva sahiha... ...je došlo da je poslanik s.a.v. da je njegova kosa dopirala do, do resica njegovih ušiju. Znači do, do dnu ušiju je dopirala njegova kosa ili naravskom kako je došlo je, da mu je bila kosa vefre, a to znači do, do dna ušiju. E, a s tim da u rivajatu kod muslima je došlo da je da je kosa lahu poslanika sallallahu alajhi wasallam dopirala do polovine njegovih ušiju. Euh. Nači ovo je prvo ono što se prenosi prvi oblik jel kakav kakav je izgleda kosa poslanika sallallahu alajhi wasallam bio. Drugi oblik je da je da je njegova kosa bila oblik kako došlo na arabskom jeziku u u u jeziku džemme. A odnosno mislisi, znači opet došlo u vjerodoslima hadisa i Buhari i muslima, da ne navodim jel, u detalje hadiza i ravije, uglavnom je došlo znači da džemme znači u stvari, da je kosa dopirala do ramena, znači u ovim privajetima je došlo da je Allahoposlenik Allah, sa Allahom imao kosu, da mu je dopirala do ramena. I mnogi učenjaci i piste Sira koji su pisali, uglavnom su govorili da je najčešći oblik u kojim je u kojim je bio poslanik sa lalahu alevim sada po pitanju dužine kosije, da je to u stvari bio ova, ovaj oblik, da mu je kosa dopirala do ramena. Treći oblik je također koji je izbilježen i u hadismo i Buhari i muslima, uglavnom svi, svi oblice prenose od ova dva zadnje, od Enesi i Malika, prvi od Bera i Malika, e, a znači ova je treći oblik je da mu je kosa bila dužine kako došlo naravska na naravskom jeziku lemme odnosno što znači da mu je kosa bila između dužine znači između dna ušiju i ramena znači na, na, onoj, na onoj zoni između dna ušiju i ramena znači, znači to su ta tri, tri oblika u kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao dužinu kose Znači prvi da je do dna u ili do polovine u širivat kod muslima, Drugi da je do ramenama dopirala, da mu je kosa udarala od ramena. I treći da je da mu je kosa bila između znači dna u šiju, resica i visine ramena. Ovo naravno spominjemo kao osnov, da uopšte govorimo o toj temelj, o toj temelj, da li je to sunati ili nije. Što se tiče toga konkretnog odgovora, da li je da li je puštanje duge kose kod muškaraca, da li je to sunet ili nije. E, uglavnom učenjaci ovog ometa imaju otprilike e, neka dva mišljenja. E, e, je stav onih učenjaka koji kažu da je puštanje duge kose kod muškaraca, naravno duge kose u smislu da bude onako kao što je kod poslanika salalahu alivim selem, znači da ne prelazi ramena, ispod ramena, da bude duža od ramena, znači da bude znači, od, od polovine ušu do ramena. E, prvi stav učenjaka je na tome da je to sunet, da je puštanje dugih kose kod muškaraca sunet. Znači ko puci takvu kosu i ima s tim namjeru da slijedi poslanika s.a. U, u njegovom izgledu da je to sunet. Što znači da ima nagradu za to. E, ovo je glavnom rivajet poznati, zvaniči rivajet u Hambelijskom ezebu. I e, i mnogi drugi učenjaci pojedinačici ostali među se slažu sa ovim stavom. Naravno oni dokazuju jel njihov osnovni dokaz je to da je poslanik sallallahu alejhi veselan kao što je o ova tri oblika u, u, znači u hadisu i Buhari i Muslima znači, da je poslanik sallallahu alejhi selam imao znači dugu kosu koja je dopirala znači između polovine ušiju do do ramena. E, Takođe on dokazuju sa hadisom e, kojeg bilježi Abu a je Ših Albani i Ibn Hađer, koji dobrim, Ših Albani e, je a Ibn Hađer dobrim, e, od je Buhurir, radijela a bilježi ga je Budavud, znači da je u njemu došlo, da je postanik, sallallahu alaihi wa sallam, e, rekao, e, ko pusti kosu, kaže, neka je uređuje, neka je sređuje, neka vodi u nju računa. Očeći, jel, isu došlo, znači, ko pusti kosu, da je... Je, e, da je propisano puštanje kose s tim da je čistiti e, češlat i tako dalje. dokazuju e, kao treći dokaz jel, hadis od ibn mer radijallahu koji je blježi također budaud još i nesai a šejh ibn bin al-qutini u tom hadisu je došlo da je pa stanik sallallahu alajhi wasallam video dečaka koji koji e, je dio glave bio obrijan a dio glave je bilo puštana kosa. Euh takozvani el uh, kaza pai poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kaže ili mu kaže obrijte svu kosu ili pustite svu kosu znači ili opri, o, o, na znači ko kod uh, onim dijelom hadisa gdje, ko, gdje se kaže uh, pustite ili ova zae i u hadisu tu je zabrani međutim ijmau činjaka na tome da to, da to nije zabranjenog da je menjaka koji kaže da nije sunnet puštanje duge kose kod muškaraca Jer kaže, poslanih stranih stranih rekao, ili da obrije, ili da pusti. Jel? Ako već obrije, obrije, čita u glavu, ako već pusti, neka pusti ili podinako. E što, što s ove strani, znači ovaj hadis ne može biti e, valjan dokaz za njihov stav. Otprilike to su ti, ti dokazi e, ovog stava koji smatraju da je puštanje duge kose kod muškaraca, znači e, ne, niže od, ne duže od, od ramena, da je to sunet. Druga skupina učenjaka je nastavu da puštanje duge kose kod muškaraca nije sunnet, nego da je to običaj i dozvoljena stvar. Da To muškarcu dozvoljeno jer je postanik sallallahu alejhi ve tako nosi, a da to nije sunet. Čak neki učenjaci unutar ove skupine kažu da je da je bolje da se nosi kraća kosa, da je bolje nositi kraću kosu od od od, od duge kose na ovom stavu su hanefije, znači ovo je stav hanefiskog mezeba, a malikijskog učenjaka Ibn Abdul Barra i mnogi drugi učenjaka, savremeni učenjaka često koj podržava ovaj stav je Šeh Ibn Uthaimin rahimehullah. Oni dokazuju svoj dokazuju svoj stav, dokazuju time Da praksa poslanika sallallahu alajhi wasallam puštanju kose predstavlja običaj. Nač to što je poslanik sallallahu alajhi wasallam oni kažu, to što je poslanik sallallahu alajhi wasallam puštao dužu kosu do, do ramena, jel to ulazi u stvari običaja koje nije propisano slijediti. E, e, jer kaže nisu prenešene riječi koje ukazuju da puštanje duge kosi sunet. Ee takođe oni kažu jel, da, da hadis koji bilježe Budaude ibn Mađe od uh, Vajl ibn Hujra, u kojem je došao da je poslanik s.a. imao dugu kosu pa uh, da, pardon da je da je došao čovjek uh, Vajl ibn Hujra, da je došao poslaniku s.a. a imao je dugu kosu pa čim ga je vidio rekao mu je kaže zlo slutnja zlo slutnja odnosno zlo zlo uh, tešaom tešaom na ruskom jel Pa je, pa, se ovaj, pa je ovaj uh, ashab otišao pa se vratio, vratio se sa potkraćenom kosom. Pa mu je rekao poslanik salallahu al.s. kaže ja, ne, ja nisam mislio na tebe, a to je bolje. Kada je te, te riči izgovorio zlo, zlo, zlo, slutnja, zlo, uh, slutnja, poslanik salallahu sellim, nije mislio na njega. Ali e, kada je došao jel, sa osvišanom glavom e, i rekao, znači nisam mislio s tim rječima na tebe, kaže, ali to je bolje što se radio, našto misliš, to je potratio kosu. Ovaj hadis je verodosni ga ocjenio šeha Albani. E, sa druge strane hanefijski učenjak e, Tahavija, e, nakon navodženja ovog hadisa e, u, u muškilo Asar, u svojoj poznatoj knjizi, kaže da ovaj hadis ukazuje da je kraćenje kose, bolje od puštanja i dodaje da je ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio bolje ima toga nema nešto bolje i da je za to smatrati boljim a ostaviti ono što mu je oprečno međutim je lovom se može prigovoriti jel da je to bilo bolje tako bi po supa poslanik sallallahu on bi jel on bi kosu imao bi kraću nego nego što je imao jel tako da je praksa poslanika sallallahu alajhi ve sellem također ima svoju težinu, a i ove riječi imaju svoju težinu jel. To što je što je rekao za ono koji potkratio svoj kosu krači, rekao jel, da je to bolje što uradio. E, Takođe e, hadis sa kojim on e, hadis koji je bliže bu daud, odnosno sunenom, a Šejh Albani za zini e, vjerodostim, a ibn dobri. Uh, a to je onaj što smo malo prije ga spomenuli znači isti gordo ukaz u kojem je došlo u, u rivajat kod muslima da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem zabranio vrstu šišanja kaza a to je da se dije glave ošiša a dije glave pusti kosa a uh, a u rivajatu je brado da je došlo jel, ili mu kaže uh, ili neka svu glavu ošiša ili neka svu kosu pusti podjednako jel a uh, znači hadis je vjerodostojan znači sa ovim dokazuju jel da da u stvari jel, nije poslanik s.a.a. u koriju ono koji e, nije mu rekao jel, neka se ne brije nikako i ili neka pušta stalno, neka ima dužu kosu i tako dalje, nego je rekao neka uradi jedno i drugo, neka, ali neka ima podjednak u kosu ako već ostavlja, ali nije, odrije, nije rekao koliku da ima, kraću ili dužu, i ako brije, neka obrije čita u nakom Uglavnom, nakon ovog, jel, e, ovog svega spominutog, e, Allah zna najbolje el odobrano mišljenje je o, ono el na koji ukazuje na to da u stvari nema neš, nečeg e, nečeg e, jakog po ovom pitanju e, preciznog e, koji ukazuje da ukazuje da puštanje duge kose kod muškarca da je sunnet sa koje strane el sa strane da da mi el e, da nema u, uglavnom je za odriđž za za dlake na čovećem tijelu, na drugim dijelovima tijela, došli su određeni šarijatski tekstovi, koji ukazuju, jel, da je određeni dio dlaka vađi puštati, da je određeni dio dlaka vađi kratiti ili brijati, ili otklanjati, a za, znači za kosu na glavi, znači nema šarijatskog teksta koji ukazuju da je mustahab da je mu steha puštati kosu dužu, osim to što se prenosi kako je nosio poslanik salallahu alim selem. A onda nas ovo, ova stvar rače na to jel, o čemu su govorili učenjaci sulfika, a to je da, da inače dijela postupke poslanika salallahu alim selem e, da se njegova, njegovi postupci mogu podijeliti u neke tri skupine. E, prva, e, prva skupina njegovog ponašanja, njegovih dijela, njegovih postupaka to su neka, znači u njeg, mislim na njegove izglede, jel? fizički izgled, a to su neka prirodna svojstva. Znači ono što je svojstvo svakog čovjeka. A to je, znači prirodna svojstva a, njegovog ponašanja, to je da jede, da pije, da se oblači i sl. U tim stvarima jel, ne može se reći jel, da je nešto sunet, nešto nije sunet i tako dalje. Jer svi ljudi jedu i piju i oblači se. A, druga skupina tih svojstava su oni koji je šarijat propisao. Zašto za su došli šarijatski tek, tekstovi jasni i nedvosmisleni. Da, da, je, da je nešto propisano poput kraćenja brkova, puštanja brade ili oklanja dlaka ispod pazuha, stivnog mjesta, sunečenja, jedenja desnom rukom. Znači ove stvari za njih su došli posebni šarijatski tekstovi koji ukazuju da je to propisano tako raditi. Jedno sa naredbom ili sa posticanjem. Treća skupina prirodnih svojstava, odnosno postupaka i koji radi radiju posljednik San Salim, su svojstva koja su između ovog dvoga. E, to je oko, oko kojih učinjaci imaju razilaženja. Znači nešto što se prenosi od poslanika s.a. da je radio, s tim da nije došlo jel, u šarijalskim tekstovima jel, da je posticao na to da drugi rade, niti, niti to se može jel, potpuno dosvisno svrstati u prvu skupinu da su to jel, stvari koje radi svaki čovjek. Što je svojstvo na svakom čovjeku. Jel. U to učenjaciju braja, između ostalog ovu, ovu treću skupinu, recimo nošenje srebrnog prstena. kada je poslanik Salolahu, ali on se jedan stavio srebran prstej, on je ga stavio s povodom, jel? Kada, je, kada, smo rekli, kada je htio poslati pismo jednom od vladara, pa smo rekli oni ne primaju pisma osim ona koja, koja su zapečačena sa pečatom, na kojoj je udaran pečat. Paje Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da mu napravi prsten od srebrni prsten na kojem je bilo je napisano uh, uh, Muhammed Rasulullah. I, I i on je sa tim, znači sa tim prstenom je uh znači uh, uh, uh, uh, uh, udarao pečat na svoja pisma koja je pisao. Uh, a prenosi se u hadisima da su ashabi kada su vidjeli da je on napravio da je nosio prsten i oni su sebi mnogi napravili, prsten nosili prsten srebrni. Sada su učenjaci različite da li je to nošenje prste na sunet ili nije sunnet. Shodno tome, znači, oni koji kaže da nije sunnet sunet, znači to je poslanik s.a.v. Ali s.a.v. stavio i s razlogom ga nosio. Znači nije ga prije toga nosio, nego s razlogom radi pečačenja. Drugi kažu ne, dovoljno to da je ga, da je to nosio poslanik s.a.v. Da bude sunnet da ga i mi nosimo i tako. I uglavnom znači, jedni i drugi dokazuju sa istim dijelom. Učenje. Da se vratimo na puštanje duge kose, znači što se tiče ove tri, tri, tri skupine u, se, u koje se može savršati jel prirodna svojstva a, a, ponašanje, djelovanje poslanika Saddam, uglavnom je Allah zna najbolje, znači puštanje kose i kolika će biti kosa i kako će se čovjek šišati, Allah zna najbolje jel uglavnom shodno da nima nekog direktnog šarijanskog teksta, osim opisa kako je koso poslanik Saddam imao, najbliže Allah zna najbolje jel da se to može svesnati u prvu, prvu skupinu prijednog svojstva poput toga što je jeo, pio, oblačio se, Hodao, tako i ovo, znači imao kosu kao i sva drugi, jel, e, i da nije zato vezan neki poseban sunet. Znači, e, ja sa svoj strani sada, znači, naginjem i e, smatram, odabirjam da je stav koji smatra da nije sunet e, muškarcima po ustanju kose kosi, je iz razloga, jel, što nema e, jasnog dokaza koji kazuje na to, osim samo to što je posljednik sada imao dužu kosu, jel a nije sve što je on radio, nije sve što on radio da se može reći automatski da je to sunet. Tako isto razilaženje imamo oko nošenja kape, jel? Da li je nošenja kape na glavi da li je to sunnet ili nije sunet. Po znači ono što je, što se pouzano zavir doslano da isme preneseno da je poslanik sallallahu alajhi wasallam nosio turbanu na glavi. Da je u, u glavnom imao ima pokrivenu glavu a e sad da li je to da li se dovrača na običaj al tako ljudi znači uglavnom pokrivaju glavu nose pokrivenu glavu pa kažu nije to sunnet toskaže skupina znači neki drugi kaže jest su, sunet zato što je to samo odnosio posljednjih sam nasdan to je dovoljno da bude sunet hale ne se između toga jel kreće se to razilaženja a e, sa druge strane jel, ono što potvrđuje jel Allah zna najbolje jel da je da je bliže da puštanje drugih koncepata muškaraca nije sunnet je to da da recimo imamo malo prije što sam spomenuo da što se tiče dlaka na čovječijem tijelu sa šarijeski strani možemo te dlake koje rastu na čovječijem tijelu svrstati u neka tri stanja. Prvo, znači, dlake koje je zabranjeno otkloniti, otklanjati poput dlaka brade i obrva kod žena. Znači to su dosti jasni šarijeski tekstovi za muškarcima zabranjeno brijati bradu, a ženama ženama otlaňati obrve uh e, e, iznad očiju. E, druga vrsta šijaskih tekstova e, povezana za dlake, drugo druga drugo stanje, i e, su dlake koje je važno otlaňati, poput dlaka e, sa stidnog mjesta, e, ispod e, pazuha, e, kraćenje brkova i tako dalje. Znaci za ovo imam jasni šijaski tekstovi koji ukazuju na propisanog istok na propisanost istog. E, I treća vrsta e, dlaka na čovjekom tijelu, e, to su one dlake koji je šerijatu došlo prešućena. Po dlaka jel na, na rukama, na prsima, na na na glavi. Dakle, znači, nemamo šerijski tekstova koji ukazuju na propisanost ili zabranjenost uzimanja istog. E, Auto spada i znači e, znači kosa na glavi. A kao što sam malo prije navio i, i one dokaze ko, u kojima je poslanik sal, hadisa u kojima je došao da je poslanik sallallahu alayhim sallam, ono mashabo rekao da je bolje što je skratio kosu, također hadis za djeta koji je vidio da je glava, dio glavi bio, Obria na dio glavi pušten kaže ili ili neka se skroz obrije ili neka pusti e, podjednako kos. Znači ti šerijatski tekstovi, znači to su konkretni primjeri, direktni primjeri e, koji govori o kosi, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem e, znači uputio te osobe, nije uputio da da je bolje da imaju dužu kosu nego je uputio da je svijedun, znači ili obrio kroz ili, ili, ili ako već pušta da bude podjednaka, a on je rekao jel, da je bolje što je skratio. Prema tome ti hadisi, po mene su ipak presuđuju po ovom pitanju da, da poslanik sa lalahu alijem 7, bez obdjeva što on nosio dužu kosu, da, da on nije ovaj umet uputio, da je to od sunneta, da muškarci puštaju, da imaju dužu kosu. Allah zna najbolje, znači ostaje ovo razilaženje do sudnjeg dana, da će skupina učenjaka smatra da je... Da je, da je sunet puštanje duže kose znači do ramena do visine ramena ne ispod ramena ne duže od ramena a druga skupina učenjaka da to nije sunet jer to ulazi u običaj Allah zna najbolje je što je ispravno e, sljedeće pitanje e, drugo pitanje u njemu je došlo e, kaže assalamu alejkum alejkum salam rahmetullahi rahmetu, rahmetu, rahmetu, rahmetu. kaže da li je dozvoljeno e, obrijati bradu nekoliko puta da bi bila gušća obid nešto oko oko dlaka i brade. E, kaže znači da li je dozvoljeno znači e, brijati bradu nekoliko puta da bi ona pogušćala. E, odgovor na ovo pitanje je naravno jel, i ovaj koji e, osoba koja pita i opće poznato je da, da je brijanje brade e, kako prenosi Ibn Tejmija, da iđma učenjaka na tome, skoro da nima razilaženje jel, učenjaka po tom pitanju, da je puštanje brade propisano. A Ibn Tejmija kaže da iđma učenjaka na tome da je vađib, da, da je puštanje brade, vađib, četiri mezeba su na tome, jasno da dospisano, da je puštanje brade vađib, odnosno da je brijanje haram. A oko kraćenja brade, jel učenjaci imaju podiljeno mišljenje, većina učenjaka ovog umeta, e, Velika većina je na tome da je dozvoljeno uzimati od brade s tim da se različili oko toga kada i ukolikoj mjeri se smije uzimati od brade ili kratiti brada. Što se tiče ovog pitanja, znači ode osoba pita da li je dozvoljeno brijati, a rekli smo da je brijanje haram, jel, nekoliko puta da bi bilo gušća. Sad se znači, Odgovor na ovog pitanja se vraća na to kakav je propis gustoće brade. Da li je gustoća bradi nešto što je propisano u šarijetu, da čovjek, da je musliman, ima gustu bradu, znači ne samo da je propisano, da li je to sunnet, da li je to vađib, da li, ili je to spada u, u stvari koje se vraćaju na svakog čovjeka svodno njegovom izgledu. Nači odgovor na, na ovo pitanje, znači propis gustoće bradi, znači to nije sunnet znači da da muškarac ima gustu bradu, to nije sunnet. Znači nije došlo da je pohvalno ona koja ima gustu bradu, to je pohvalno ima veće, više sevapa nego ona koja ima ređu bradu. Ona koja ima dužu bradu i više sevapana ima ko ima preču, kraću prirodnu bradu, da ima manje sevapa. Tako nešto ne imamo u šarijatskim dokazima. Znači čak i da je došlo da je mu stehab, Čak i da je došlo da je mu stehab da, da, da, da, da muškarac ima gustu bradu, to ne može prevagnuti onaj drugi dio a to je da je haram brijati bradu. Naći ovdje imamo dvije stvari, znači, e, znači brijanje bradi koje je haram i e, e i ovam da se znači da bude brada gusta što nije znači, niti sunnet niti mustehab e, ni znači, to požeglja stvar. Prema tome znači sa ovim dolazimo do jasnog odgovora e, a to je E, znači odgovor je to da, da bi se e, htjelo sa haramom da se postigne nešto što je samo dozvoljeno što nije u stehamni sunet tako da nima sumnje da je, da, da je odgovor na pitanje a, da, je, da nije dozvoljeno da je haram da čovjek brije bradu kako bi, kako bi mu poslala a, gušća jer to nije opravdan razlog za brijanje jel? to nije dovolj, dovoljno opravdan razlog za brijanje brade Jer je brade haram. A, sa, a, a razlog gustoće i brade apsolutno nije nešto što je poželjeno, niti sunet da je mu stehap, a čak da je sunet i da je mu znači ne može se raditi na uštrb harama. Toliko što stiče ovog pitanja, Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, selamu alikum, selam selamu, rahmetullahi wa barakatuh, e, kaže se u ovom pitanju, e, malo je, Duže pitanje kaže ko bude imao neki uzor, smetnju, nemogućnost držanja mokraće, puštanja vjetra ili istihazu da bi bio čista namaz. Kako će postupiti? U jednom knjidu sam pročito ovu stvar ali kao na, na, pri, na primjeri navedena predaja žene koja je imala istihazu. Dok mene više interesuje propis osobe koja ima nekontrolisan izlazak vjetra, koliko puta čovjek mora uh, obnavljati abdest za namaz da bi potpao pod ovaj, protpi, po, pod ovaj propis? Da li je neko od islamske učenjaka naveo taj broj i da li postoji situacija u kojoj, su čovjek, u kojoj je čovjeku dozvoljeno obalja namaza bez abdesa, naravno, ukoliko uđe o namaz sa Taharatom, ali se desi ova neprijatnost u toku samog namaza, da vas vlašano nagradi. Na, na e, naravno, ovo pitanje jel, se vraća na pitanje sahibu do uzra. I to što je spomenuto u pitanju, je Znači ovdje pita kako da čovjek postupi ili koji, uh, koji, koji ne može da drži mokraću, ne kontrole nad mokraćom, nadpuštanjem vjetra ili istihaze itd. I tako dalje, sva ta potpitanja se vraća na jedno, a to su propisi sahibu uzra. Naravno, jel, propis sahibu uzra se vraća, baš ono što je spomenuto u pitanju, a to je na poznati hadis, jel, o, o ženi sahabiki koja je imala istihazu, Uh, i na nju se znači uh, vraća, vraća taj hadis odnosno vraća se tu uh, u Hadis koji uh, koji uh, je uh, koji je u osnovi od Aisha radijallahu anha u tom hadisu je došla uh, da Aisha radijallahu anha kaže uh, da je Fatima bint Ebi uh, Hubejš da je ona došla kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da mu je reka uh, uh, poslaniće kaže ja sam žena koja ima istihazu Isti hazaj u stvari je isticanje, neprestano curjenje, isticanje krvi iz polnog organa žene, s tim da to nije menstrualno pranje, ne, nije krv menstrualnog pranja, nego je to krv koja je drugačija po, po svojoj boji i po svom sadržaju, to je krv znači nekog poremećaja u polnom organu, odnosno preciznije to je krv koja izlazi iz vene unutar polnog organa, a ne iz martirnici odakle izrazi hajs. E, pa tako je li, e, u toku hod, tog hadisa, ova žena je pitala, lahko oh, posljednika, 7, kaže, e, kaže imam istihazu, stalno mi načistit će krv, kaže, pa nisam nikako, kaže, fela athor, nisam nikako čista, kaže, hoću li ja onda ostaviti namaz kada mi tu dođu, pa je posljednika, stalno je rekao, jel, ne, kaže, ti nemoj, jel, ne, ne ostavljaj namaz nego je to naši Irk, to je vena iz koje ističe krv, nije haiz I kaže kada ti dođe vrijeme hajza, ti tada ostavi znači, vrijeme ti 6-7 dana kako kome kom hajz od žena, tada ostavi namaz, narodni post kada je Ramazan, a kaže kada prestani hajz, ti se okupaj i kaže, očisti se naravno okupaj operatora, i kaže onda klanjaj namaze. E eh, sad nas interes ima dodatak u ovom... U ovom U ovom hadisu mutafek alayh ma dodatak kod Buharije gdje bi znači Buharija kod njega došlo u dodatku da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao kaže summa tawaddi likulli salatin a zatim kaže uzimaj zatim uzimaj abdest za svaki namaz većina ljudi neka uđe kaže da se misli za svaki namaz za svako namazsko vrijeme znači zatim uzimaj abdest za svako namazsko vrijeme kada nastupi namazsko vrijeme Ovaj dodatak od Buharije, oko ovog dodatka ima veliko razilaženje među hadisima, znači da li, je taj dodatak, da li je taj dodatak ispravan? Pa tako sam ima muslim, kaže da je ovaj dodatak nije namjerno dodao jer smatra da nije ispravan. Također, mnogi drugi muhadise, da el što nije tema ovog, ovog pitanja, većina učenjaka muhadisa smatre da ovaj dodatak nije ispravljiv, zašto? Bez oba što je Buhari, znači taj, samo taj dodatak, ta, ta rešenca, iz razloga što od ravija od kojeg se prenosi, jedan od ravija od se prenosi, znači skoro sve ravije od njega prenose, bez tog dodatka, a samo se jedan ravija, koji je verodostan ravija, ali je u, u u pamćenju od njih, je došao sa ovim dodatkom. Pa kaže je da je tu on grešku napravio što je sa tim dodatkom. Helen Neise, dok skupina sam ima Buhari i mnogi drugi ocjenjiva ovaj dodatak ispravnim, prihvatljivim. Nači i na osnovu ovog dodatka većina učinjaka se razila oko jednog vrlo bitnog propisa, a to je da li je onaj koji je, žena koji stihazi i sahib uzr, da li su da li je njima važib, da li je njima važib da za svaki kada svako namasko vrijeme nastupi da uzimaju abdes na početku namaskog vremena ili je to samo mustehap na ovog dodatka u hadisu znači u što se tiče sahibu uzra propis sahibu uzra se vraća na ova i slične hadise koji govore o istihazi jer isto jer je to isti, isto pitanje isti problem Znači svejedno bio, bio razlog sahibu uzra to što ne može da kontrolišemo okraću, izrazimo nekontrolisano ili poušta nekontrolisavano vjetar. Znači glavno ono što se vraća na gubljenje abdesta na dva prirodna otvora. Sahib uzra u tom, u tom slučaju znači, ima iste propise i vraća se na ove hadise. Imamo jel, jedan drugi hadis u, u kojem je došlo, jel, uh, uh, hadijs koji bilježi muslim u svom sahihu, da iše radijalahu radi anha, s tim da je došlo, tada, da je tada umu habiba bint džahš, uh, da ona došla, poslaniku s.a.w. a bila, je, jel, uh, u, imala istihazu, pa je poslanik s.a.w. rekao, kaži, uh, da, da tagtesil ili kulisala, da se okupa za svaki namaz, da svako namazko vrijeme. Uh, pa, je većina učenjaka ili skoro sve učenjaci na da je propis kupanja ženi koje, ili čovjeka koji je sahib u za, za, za svako namasko vrijeme, da je tumustehab, da ovaj hadis ukazuje na tome, da je mustahab. Također imamo treći propis vezan za, za Sahih Buhari ko došao bi redoslom Hadiskoj bilježbi Davuda Zirmizi, u kojem je došlo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jel da ona kada govori o ženi koja je u da ako je u stanju da spoji jel, da odgodi e, povodni namaz do njegovog zadnjeg vremena, pa ga klanja u zadnjem e, znači u zadnjem onom vremenu. Tako kada klanja a već nastupi kinidsko vrijeme, pa odmah klanja e, znači i, kin, i, i i namaz kinidio pa tako znači u, Tako bi došlo jel privno spajanje između podnik Indije, pa tako kaže ako si u stanju da, da odgodiš akšam do zadnjeg njegovog namazskog vremena, vremena kada se klanja i do početka jacije namaza da klanja tako spojeno radi tako znači imamo i taj treći, i taj treći propis veze za sahiba uzra uglavnom ono što je najbitnije a to je znači osnovni propis ko sahiba uzra je to da, da ono što je razlog da upotpao pod propise za higijenu kao što je na primjer nekontrolsano nekontrolsano izlaženje mokraće ili čak izmeta puštanje vjetra i slično da ta stvar ona u osnovi kvarljivo iskustvo svakog čovjeka ali ako je osoba ako bi se to osobi dešava nekontrolsano bez obzira koliko puta na dan I ukoliko namaza i tako dalje, uglavnom da, da se potvrdi da je, to, da je to nešto što ne može kontrolisati, onda ta osoba potpada pod propis sahibu uzra i taj, i taj, to, taj razlog zbog koji posla sahibu uzra, recimo puštanje vjetra, znači to puštanje vjetra bez obzira koliko puta se dešavalo, ono sa njim se ne gubi abdest. Sa njim se ne gubi abdest i ono ne utiče na kvarenje abdesta, niti namaza, niti bilo koje je drugi ibadeta koji se radi. E, nego kada, znači osoba koja je sahib uzor, kada uzme abdest, znači, e, ona gubi taj abdest sa svime drugim sa čime se inače gubi abdest, mimo toga zbog čega je postala sahib uzor. Znači osoba koja je sahib uzor zbog nekontrolnostavnog puštanja vjetra, znači ona kada uzme abdest... Na početku namaskog vremena recimo. Bez obzira koliko puta poslije toga je pusila vjetar ne kontrolisano, ona nije izgubila abdest i može raditi sve, aktivno smatra se znači da nije izgubla adresu i može raditi sve i bajete sve dok na neki drugi način izgubi adresu, što ima se inače gubi abdest e znači to je osnovna stvar i vjerovatno to svako zna što je po pitanju el-Sahib uzra. Ali onaj veliko razilaženje, ono veliko razilaženje koje ima kod učenjaka, a to je da li je Sahib uzr da li je obavezan da na početku svakog namaskog vremena uzme abdest. Da li je to važan ili samo mustahab. Dakle, naučeniaka je nastavu da je uzimanje abdesta na početku Svakog namaskog vremena sahibu uzro da je mustehab, a ne vađib. Zašto mustehab? Zato što ocijenju da ovaj dodatak koji imamo kod Buharije, sumete li kuli salatin, zatim abdes za svako namasko vrijeme, da je taj dodatak jeli ima u sebe slabosti, jer se tu ravija izvoji od, odnosno ostale ravije, dok manja skupina učenjaka smatra da je to vađib. Znači većina učenjaka smatra da je mustehab, da sahibi uz uzima abdest na početku svaku namazskog vremena što znači da se očisti ako ima nečistoće i da uzme abdest na mjestu gdje ima nečistoće jel narod onako je pušta vjetar jel nema nečistoće jel al govorimo za neke neko, neko koji je iz nekog drugog razloga sahibi zbog mokraće izmeta i slično ili isti hazi znači po većinoč je je mustahab da se obnovi avdes na početku svakog, ako ga ne na neki drugi način da se znači obnovi abdes na početku svakog namazskog vremena što znači da sa jednim avdesom sabi može klanjati 5 4 10 koliko koliko god može namaza je ako ne spava e, za razliku od manje skupine učenjaka da na navodimo mezeba koji su na tom stavu e, no skupina učenjaka su na stavu da Da je važib za svako namazko vrijeme da sahibu uzr uh, obnovi abdest, bez obzira ako ga ne izgubi od prijednog namaza. Znači da tada jel očisti se, uh, ako ima potrebe, jel, i da uzme abdest i da tek onda klanja jel, namaz koji je nastupio. Uglavnom, Allah zna, najbolje jel sigurnije da se za, svaki, za svako namazko vrijeme uh, uzima i obnavlja abdest, uh, ali je spravnije po pitanju dokaza, jel, da je to samo mu stehab. Uglavnom nadam se da sam da sam odgovorio na ono što, na mnoštvo i pod pitanja koja su u ovom pitanju, alazna najbolje. E, sljedeće pitanje, kaže Esel Amalik, velikom selam, selam ve rahmetullahi brakatu. Kaže da li je isprava namaz za imamom koji ne smatra da li je ispravan namaz za imamom koji ne smatra koji ne smatra da je Da je Allah na aršu, iznad sedam nebesa, kaže, jer većina imama u našim prostorima ima iskrivljenu akidu po pitanju Allahovog mjesta, također molim za savjet kako postupiti kada uvidimo ovu pojavu kod čovjeka koji predvodi džemad da vas zala nagrade. Odgovor na ovo pitanje, prije svega, samo da naglasim da je vrlo bitna stvar da musliman nije zadužen od strane Allahovog mjesta, da ispituje uh, akidu onog za kim klanja. Naći da prije toga dođe i pita jel, uh, recimo klanjama za nekim mao dođe da pita tog i mama uh, gdje je Al-Januelna, već smije ili ili, ili, ili uh, dole na svakom mjestu i tako dalje. Da bi ga time ispitao, da vidi hoće klanja za njim neće klanjati tako dalje. To muslima nije obavezan. Međutim, uh, znači u osnovi ne treba uh, da se pravi taj imtihan, ispit ljudima uh, kako šta vjeruju. Uh, uh, Uh, a sad ovdje jel tvrdnja da kaže jel da je većina imama našim predostarima iskrenu akidu po pitanju Allahov mjesta, uh, Allah zna jel da li je to baš većina jel za tako nešto, jel ipak treba napraviti ispitivanje, uh, treba ispita to u praksi i u stvarnosti, da li je to tako pa da se onda konstatuje ako je uh, brat ili osoba koja pita to ispita ili otvrdila, pa toga kaže, Onda je to prihvatilo. Međutim, ako kaže onako jel, računajući zato što na istim mjestima završavaju istim adresama, to ne mora biti dovoljan dokaz jel, da su baš is, svi na, na tom istom stavu. Hele, ne i se, što se tiče odgovora, konkretno odgovora na tome, znači kakav je propis klanjanja za onim imamom za kojeg znamo, za kojeg se saznalo, za kojeg sam, on sam izjavio, zna se pouzdano, potvrđeno se zna, sigurno se zna da on smatra, je, akidecki je ubijeđen da Alađešanu nije iznad Arša, nije iznad sedam nebesa, nego da je Alađešanu na nekom drugom mjestu ili da nema mjesta, da je svugdje ili da, da, je, da je na bilo kojem mjestu na, na, na, gdje god čovjek pogleda, uprije prstom i tako li kao što imamo te raznorazne iskrivne akide. Uglavnom, odgovorno ovo pitanje, prije svega se vraća na vrlo bitnu stvar, a to je da se podvuče, da je od akide Ehlesunaval dž Da je Allah subhanahu ta'ala uh, fil-uluv, felqa džemiji halqih, da Allah znači uzvišen, da je iznad svih stvorenja. To je akida Ahle Sunne Val Jema'an uh, koja je došla od, od, od Allaha Želšanu, uh, poslanik s.a. pojasnio, Selef ummeta je bio na toj akidi i velika se bitka lomila od strani Selef ummeta. Ehlesunateva džemata sa ostalim novotarskim skupinama koje su po ovom pitanju zabludjeli eh, Znači odakide Ehlesunateva džemata eh, eh, je stav eh, to da je Allah Želešanu husvan tada svojim bićem eh, iznad svojih stvorenja da je iznad svojih stvorenja iznad svih svojih stvorenja da je on iznad Arša iznad sedam nebesa i ispravno reći Allah na nebesima jer se misli iznad nebesa. Uglavnom, koji su dokaze koje ga je zato, Mnoštva je dokaza, a ono što je najbitnija, to je ono što je došlo u plemenitom Koranu, a to je na nekoliko mjesto, sedam koranski ajeta imamo, da je, da je došlo, da je, da je Allah Žešanu rekao, da je on iznad, iznad arša, da je on na nebesima itd. Da ar rahmanu ala arši steva, kaži što je došlo u prvom koranskom ajetu, kaže kaže ar rahmanu ala arši steva, milostivi se iznad arša, uzdigao, istiva znači uzdignuti se. Vahu al-aliju azim a on je uzvišen, čime uzvišen, uzvišen svime, znači i svojom moći, svojom sposobnošću, svojim bićem, svojim osobinama i svojim bićem, što je vrlo bitna stvar, jel? A, također riječ je uzvišen, vahu al-qahiru favqa ibadihi, Allah Žešanu je qahir, znači onaj koji je poglavar glavar fawqa ibadihi iznad eh, pobjedonosni znači poglavar fawqa ibadihi znači iznad svojih stvorenja eh, svojih robova eh, također u drugom ajetu eh, kaže bar rafa'ahu allahu ileyhi Uh, kaže, uh, Allah s.w. kaže, govori za, za Isu a.s., kaže, Allah, uh, Allah je šanu, nego ga je, kaže, Allah je šanu sebi uzdigao, Allah je ga, uh, Isu a.s. sebi uzdigao, gdje je ga uzdigao? Na nebesa, uh, Takođe kaže voho koji je u ilahum vo fil erd ilahum kaže Allahu džanu kaže uh, za sebe govori kaže on je kaže na nebesima božanstvo i kaže na, na, na zemlji božanstvo znači ovdje je vrlo bitna razlika znači Allahu džanu kaže za sebe da je božanstvo znači on se obožava Allahu džanu obožava i na nebesima i na zemlji a to ne znači da Allahu džanu na zemlji bićem nego da ga ljudi obožavaj ilah znači božanstvo obožavaj ga na zemlji a ne da je on bićem svoj na zemlji uglavnom je Uh, a što se tiče, jel, da imamo ajeta, jel, o je, kojima se govori da Allah je sa svojim uh, robojima, kaže, wahuwa ma'akum ili wahuwa ma'hum, uh, wahuwa ma'akume inema kuntum, kao što je došlo jednom ajetu, a one sa vama gdje god ste vi, uh, -ova ne ma'ije, tako zvano, Allahovo prisustvo, po iđmao ehle sunneta džema misli se sa znanjem. Allah džeršanuhu je sanama svojim znanjem. Allah džeršanuhu je na svakom mjestu sa svojim znanjem, po iđmao učenjaka kako to prenosi ima Mahved i mnogi drugi učenjaci ehle sunneta. Znači Allah džeršanuhu je svojim bićem iznad Arša, iznad sedam nebesa, a svojim znanjem je na svakom mjestu. Odnosno zna sve šta se gdješa, na svakom mjestu šta se dešava i šta se čini i šta se radi. Uh, uglavnom ono što je bitno, ovo, znači ovo je uopće poznato, uglavnom svaki muslima treba da zna, je li uh, uh, uh, uh, uh, znači, uh, stav ehli sunatif al po pitanju mjesta Allaha Đelešanu gdje se on nalazi. Uh, ono što je vr vrlo bitno na glasju, a to je da onaj ko ima objeđenje da je Allaha Đelešanu svojim bićem na zemlji, Takva akida, takvo objeđenje je suprotno Kur'anu i sunnetu i iđmao učenjaka uh, ovog umeta. Uh, to je mezeb ovoj akida, hulu, uh, hulula znači da što ima od sufija kod nas u kod muslimana od sufija sufije tu su preuzeli iz drugih civilizacija, drugih naroda, drugih kultura, drugih tumačenja jel razumijevanja Alaha, božanstva. A to je znači akida ehle hulula prvenstveno sanjem došlo sufije, a kod nas je poznati uticaj sufija Uh, u našim krajima kroz islamsku zajednicu i ka, sa dolazkom Turaka i nije čudo jel, što kod nas je mahom imam je Fendi je hođa imaju ovu akidu jer je tako i uče uh, na mnogim mjestima gdje uče da je Allah žela šanovo na svakom mjestu. Znači onaj ko ima ovakvu akidu da je Allah žela šanovo na svakom mjestu znači, to oprično koranu Sunetević ma učenjakovog umeta Uh, i ta, uh, ta stav ta akida je kako kažu šenjanci uh, to je čisti jehl to je džehl, čisti jehl čistine dvosmisleni jehl zašto je jer oprišlo znači jasnim ajetima i hadisima da ne spominjimate hadise koji govori o toj temi pa tako ona kome se dostavi uh, ovi dokazi upozna se, jel s tim dokazima zna stav akide ehle sunne va džma poznat moje stav oni koji smatraju da da Alaržanu na nebesima iznad arša svojim bićem, pa i dalje ustrajava na tome znači ne sa džehlom znači zna saznao je ajete saznao je hadise saznoje je da se prenosi to od od selefskog umetada je to stav i opet ustrajava na, na toj pokvareno dalaleskoj akide Dalasano na svakom mjestu odnos Dalasano nije iznad Arša kažu učenjaci koje ko nakon toga i dalje ustrajava na tom stavu da je, to, da je to uvjerenje kufra da je on time postao kjafir naravno, naravno spuštanje tekvira na njeg je pitanje za sebe to, to treba raditi učeni ljudi i to treba prepustiti njima ali zna, znači ko ustrajava na tome pored znanje znači da, znači da je vrlo opasno njegovo uvjerenje Zbog toga zbog toga su mnogi učenjaci, savremeni učenjaci, kojima došlo ovo pitanje, da li da klanjaju i za, i za imama i osoba koje, znači koje su ubjeđenja, jak ide da Alarješanu nije iznadalje, da Alarješanu na svakom mjestu, odgovor je bio da za te, za takvim osobama ne treba klanjati. I da nije isprava namaz da se klanja za takvim osobama. A, to je stavljeno saudijske leđne saudijske komisije za izdavanje fete. mnogi učenjaci da ne nabraja redom počeo od Bimbaza, Ufejmina Avderza Kafif, Avderle Gudajana i, i tako dalje da ne nabraja redom savrima učenjaka znači uglavnom svi ostali učenjaci u složnicu da, da, da, da treba izbjegavati namaz za takvom osobom znači jer je da izbjegavati oko toga nema razilaženja međutim ima razilaženje kod savrima učenjaka da li mu je isprava namaz ili nije isprava namaz Mnogi kažu da mu uopšte nije ispravan namaz, ako on zna upoznat je sa, sa drugim stavom, ispravnim stavom učenjaka i dalje ustrajava na onu svome, onda namaz za njim nije ispravan, pati li treba ponoviti namaz. Ako je to osoba džah ne zna i tako dalje, mnogi članci kažu da namaz je ispravan za njim, sve dok je ne upoznao se sa ispravanom stavom, ne promijeni svoj stav, ili ako upozna je što je ispravan stav i ustrava na tome, onda treba izbjegavati namaz za njim. U svakom slučaju, za takvim osobama treba izbjegavati da se klanja zbog te njihove neispravne dalaleckke akide. Nada se da je odgovor bio dovoljno jasan, Allah zna najbolje. Sjedeće pitanje kaže selama malliko aliliko seom rahmetuloverkat ka možete li mi objasniti Kaka vi je stav ispravne islamske uleme ove i prijašnji generacija od nadnaravnim čudima. Dalje kaže danas nema religija, nema religije koja se, koja se nema religija se ne hvali čudima kao na primjer hinduisti se hvali kako njihovi kipovi piju mlijeko. A što se stvarno vidi na videima kako im oni kaškom daju mlijeka a oni ga uvuku u sebe. Kršćani se hvali kako su kako su negdje vidjeli krst, svece, kako neki njihov svetac nije istruhu i tako dalje. Tako također pravoslavci se hvali blagodatnim ognjem po naodnicima tako dalje. E, da li je riječ, znači pita se, da li je riječ o djelovanju? E, da, li, e, da li možete također reći nešto o čudima u islamu na primjer? Na YouTube se može vidjeti na na kojim, e, na kojim e, iz očiju muslimanke izlazi kristali. Tako se e, tako se može naći naći sufije koji lebde u zraku, Šta je zapravo čudo od Allaha? Allah vas nagradi i uz ovo pitanje su postala još još tri linka na kojima se mogu vidjeti jel ova ovo što se spominje neki čuda i tako dalje. Uglavnom pošto ima više pitanja jednom pitanju ja ću se, ja ću skratiti odgovor samo na jedno smatram da bitnije, a to je kako da se pojasne ta takozvana čuda nadnaravni stvari koje se dešavaju kod pripadnika kod pripadnika drugih religija otomacim govort. A što se tiče ovih jel Sufija, jel koji leti po zraku i hoda i povodi jel, nada se da je to, da to trebalo biti ja sam na to jel da je to da je to šejtanska radnja. E, a to je tema zasebna, čuda kerameti koji se dešavao keramet su tema zasebna, o tome su knjige napisane, to je akida, usno džamai, tako da je svim da ima detalja da taj dio a je ne govorim u u odgovor na ovo pitanje jer je, jer je to dugo odgovor a što se tiče znači odgovora kako to da se dešava u drugim religijama i što se često može vidjeti zaista vidjeti snimljeno i da se dešavaju određene nadnaravne stvari neka čudesa jel kod pripadnika drugih religija poput kršćana, hinduisa, euh pravoslavaca, ovih oni i tako dalje odgovor na ovo pitanje E, prije svega je odgovor da, da se tu radi e, o, od znači od tih čuda e, koja, koja recimo ako ih vidimo negdje na nekom videozapisu na na YouTube na YouTube ili, ili na nekom drugom e, slično na televizoru znači e, naravno to soluciju da je, tu, da je tu podmat, to da je to to da je to slagano da je da je napravljeno da je montirano To je jedna stvar, a ako uzmimo zaista da je to tako bilo, da je neko zaista vidio, da ne prisustuo i da se zaista to dešava, a vjerovatno ima i sigurno ima da se dešavaju neke nadnaravni stvari kod istih. Znači kod pripadnika nemuslimana, kod pripadnika drugih religija, nebeskih, ne nebeskih, svejedno, da, da, da se podupiruju te njihova njihova određena uvjerenja, podupiruju sa određim nadnaravnim stvarima, pa je onda se postavlja pitanje kako to da se kod njih dešava, a oni su, nisu na istinu, oni su na batilo. Jel? Logično da se kod nas muslimana dešavaju keramete, ali da se kod njih dešavaju te naravne stvari, e, e, ispada da, da i njih, Uh, jel, kao da i Allah Žešanu podržava u tome na čemu jesu, kako bi ih jel, učvrstio na tome na čemu jesu, što je absurdno neprihvatljivo. Odgovor na ovu stvar, godom da bude skračeno, je to da ono što se dešava čuda kod njih, da je to u stvari uh, šeitanska rabota, da, da se to dešava od strani šeitana, da ih, uh, da ih u tome uh, podržava šeitan, da to u stvari radi šeitan ili džini. Da, to oni, da oni pomažu, da oni rade, da oni učestvojili, da oni sami to rade kako bi iste te sljedbenike podržali e, e, i učvrstili na dalaletu na kojem jesu. U tvari to je ista uloga šeitana da ljude odvodi na dalalet i zajedno sa sobom uvede u džehennem, džehennemsku vatru. Znači to je jedno jednostavna odgovor. Znači ono što se dešava kod njih od kerameta i kod nas ovdje kod ovi naših sufija unutar islama jel, i oni koji sve koji sve imaju uh, ono što nazivaju kerametima ali nije zasobano na Kur'anu i na sunetu na, na čvrstom držanju uh, vjere ispravno, ispravno vjere ako vidimo čovjeka nije na istekametu na držanju vjere a ima neki keramete uh, znajte da je to od šeitana a što se tiče znači, nemuslimana znači, uh, ne treba imati ikakvu sumnju da ono što se dešava kod njih od čuda od, od, od uh, nadnaravni stvari da je to sve poduprto od strani šeitana da je to šeitanska rabota Ako bi neko rekao, pa dobro, šta je dokaz za to? Dokaz imamo ono što nam je došlo u jednoj vjerodostojnoj predaji, a to je ono što, što bilježi Bejheki u svom sunen Kubra od Ebu Tufeila, poznatoga shabra, Allah, kaže da poslanik sallalahu alaihi ve sellem, nakon što je sa shabima, jel, oslobodio Meku od mušrika, Poslao je Halid ben Velidara di Allahu Anhu, poslao ga je u takzvanom mjesto Nahle, a u tom mjestu, znači gdje su bile palme, u tom mjestu, znači poslanik se Allahu Anhu Anhu, znači je srušio kipa koji su bili u Kabi, a poslao je u tom mjestu gdje se nalazio, gdje se nalazio kip Uza. Imamo Menati i Uza, to su dva kipa koja, koja su bili van Meke, jel, znači nisu bili u Kabi. Pa je poslani Sadlalem se poslao, znači za jednog kipa je poslao jednog drugoga saba, a za, ovo, za ovog kipa uzza poslao Haldibn Velida. Pa je Haldibn Velid otišao do, do tog mjesta gdje je bio taj kip i srušio ga. Znači srušio je kućicu koja je bila izgrađena iznad njega i sam taj kip. Pa je došao poslaniku salalahu alayhi wa sada i sad obavijestio ga, kaže da je to uradio. I kaže njemu poslanik salalahu alayhi wa sada i sad kaže Iržija fe inake lem tas našeja. Fe inake lem tas našeji. Idi vrati se ja ti nisi ništa uradio. U drugom imamo predamo u Sirce spominje da mu je rekao idi, idi vrati se i tamo ćeš zateći ženu i ubije a ovdje u ovom rivajtu kod Bejhekija nije tako spomenuto, nego došlo idi, vrati se, ti nisi ništa uradio. Kaže, pa je Haldibn Velice vratio. I kada je došao ponovo do, do, do mjese znači gdje je bio kip, pa su, pa su oni senede, takozvani senede, znači oni koji su, koji su bili tu, koji su boravili na tom mjestu gdje je bio kip, znači oni, oni što izmeti to mjesto, oni Kada su njega u, u vidjeli, pobjegli su Haldibn Veli, da pobjegli su brda. I kaže, pobjegli su dozivajući ja udza, dozivajući svoje bošanstvo, svoj kip, takozvani udza. Pa je Haldibn Veli došao do kipa, do mjesto gdje je bio kip, kad je dan put ispred njega žena, Imratun Urijana, žena potpuno gola, sa raširenom, razbacanom dugom kosom. I, a uzela je, kaže, uzmala je prašinu i posipala po svojoj glavi. Pa kaže, onda je Hald ibn Velid a, sa svojom sabljom, došao blizu nje i ubio je sabljom. Pa se onda nakon toga vratio poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam i obavijestio ga, i obavijestio ga o tome šta je našao i šta je uradio. Pa mu je rekao poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, kaže, til kel uzza, kaže, to je, To je kip uza. Znači, teka je sad ubio. Naravno, jel, uh, o, uh, ovaj rivaj, ova ovu predaju bilježi Ebu Jala u svom usnedu, Nesaj i Ebu Avane također, kao što prenosi uh, Sujuti u Darul Mansur u svom tefsiru. Uh, u, u, također uh, Ebu Abdullah al-Maqdisi u svom uh, hadisu al-Muhtare đi almakdesi. kaže, kaže is naduhu sahih bil mutaba. Kaže, kaže Lana prenosilaca ovog, ovog rivajeta rivajata je vjerodostran bil Znači sa drugim sa mnoštvom rivaje, ta sa drugim rivatko ko to Odnosno, kao što da mnogi je autori biografičari Siri poslanika sa samim kaže je da je da je ova ovi rivajeti ima mnoštvo rivajeta koji su prenešeni Uglavnom, u mnogima onima ima slabosti, dok u drugima su sami posebi dobri. I uglavnom, svi ti skup na zajedno se dižu na stepen, dižu na stepen, vjerodosto nje predaje. Znači, da je to tako bilo. E sad, naravno, ovdje ono što pada u oči, a to je vrlo bitna stvar, a, a to je, jel, a, otkud to, jel, a, ta, a, da, šta je ta žena, koja je ta žena, jel? Odgovor na ovu priču jel, da je u stvari, da to u stvari nije, nije žena, da to samo izglede žene, obližene, a u stvari da je to džin, da je to šeitan, da je to džin, da je to šeitan koji se prikaže u obliku žene. Naravno, to je da to ukazuje da, da je to moguće. Imamo druge hadise, vjerodostavnog, poput hadisa Ebu Horeyre, koji je mu teha kalejih, kada je Ebu Horeyre to dolazio iblis u obliku čovjeka, koji je krao iz Bejtul Mala, tako da je poznati hadis u Bahari i u Muslimu. E, a, a, a, a, odgovor na ovu, znači šta je to ko je ta pitanja žene, znači, pitanje je tu da je to bio džin ili šeitan, svejedno, e i da je stvari Halibn Velid, kada je ubio tu ženu stvari, oni, oni time jel ubio šeitana, koji je šeitana, tog šeitana koji je u stvari jel, koji je zavodio ljude u, u, u obliku kipa Uze, koji je u stvari davao određene stvari da se ljudima dešavaju, koji, s tim, čime se pojačavala akida i uvjerenje, U, u kip e, i božanstvo uzza pa su ljudi u njeg vjerovali. Znači kada neko dođe određenom kipu, znači kao što je uzza i menad, pa učini dobu i traži neku uslugu da, da im ta kipu uradi, e, onda im se ispuni to. A ko im to ispuni? Ispunim ta šejtan je. Ima on svoju vojsku zaduži. Ispunim se desini se nešto što su oni tražili, što su zavetovali, htjeli tako dalje. I naravno ako ti ljudi, jel, kod tih ljudi koji su na dalaletu, na širku, na kufru, da nema sumnje da im se povećava njihovo, njihova akida, ta mušička akida, da im se poveća objeđenje da ono na čemu su oni da su na haku, na istini, a ostvari šta je to što se dešava, ostvari u, u tome i jel zavodi šejtan. Znači ovo, ova, ova priča, ovaj, ovo što se prenosi od Haldim Velida, radijalahu anhu, prilikom uništavanja jel kipa el uzza, prilikom čega je ubio tu ženu koja u stvari predstavlja šeitana, koja u stvari predstavlja jel to kip, koji je izvršavao i udovoljavao ljudima prilikom njihovi tražinja i zahtjeva, kada se obraćaju samom kipu eluza. Sa ovim se, jer ovo jasan dvokaz i nedosmislen dokaz koji ukazuje na to, a i drugačije se ne može protumačiti, ono što imamo kod znači, drugih, ne, ne, drugih religija, mimo islama, da se dešavaju određene nadprirodne stvari, čak da, da njihovo upućivanje dove, njihovo traženje, Znači, dovljenje koje je puno širka, jel, da, da je ono što vjeruje da im se ispune stvari, to im se desi, često im se desi, ispuni se stvar, pa se kako im se to desi, jel, a to je kufr, to je širk, desi zato što im šeitan u tome pomaže i ostvaruje te stvari kako i bi zadržavuć vrstio na dalaletu, na kufru i na širku. I za, ta, za tu stvar nema drugog objašnjenja nego je tako, jel, naravno, o, o, ja ne govorim o sebe, nego sam to čuo od, od šejhova, od učenjaka, da, da se tako tumači to što se dešava kod njih, naravno, malo prije sam spomenuo, ono što imamo kod nas, jel, od strani Sufija i drugih e, zabludili sekti unutar muslimana, jel, da se, ra, da se dešave određeni, određene nadprijevne stvari oni zovu kerametima, jel, da je to također podoprto od šejtana a to nam nije tema da govorimo o tom. Uglavnom, odgovor na, na ovo pitanje je sadržan ovome, da ne bi dalje dulio i razlađio. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, e, kaže, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, u tom pitanju e, se kaže, e, došlo je, kaže, u hadisu, Enesa ibn Malika radi Allahanhu, da je Allaho poslanik s.a.v. rekao, Ako od Allaha zatraži tri puta da ga uvede u džennet, kaže džennet moli Alaha da uvede tog groba u džennet, ako od uh, vatre tri puta zamoli da ga sačuva od džehennema, džehennem kaže sačuvaj ga džehennema. Kaže, ovaj hadis sam čuo na jednom predavanju, doslovno ga prenio, pa me zanima njegovo, njegova vjerodostojnost i ukoliko vam da predstavlja problemi da spomenite e, koji su ga učenjaci spomenuli, laha nagradio. Uglavnom što se tiče ovog hadisa, oni je u nekoliko različni rivajta, imao 3-4 e, e, rivajta, znači određene razlika u samom tekstu hadisa, uglavnom isto je značenje a to je da je poslanik sallallahu a.s.v. rekao, načinadi se prenosi od enasa uh, radi Allahu anhu, uh, i, od, uh, i uh, neki učinjaci prenosi od enasa, a neki čini mi se od ebu hurire, jel? Uglavnom, uh, u tom hadisu je da kaže da je poslanik sallallahu a.s.v. rekao, men se elellahe, džennete sallate marrat, kaže ko uh, dovi Allahu dželšanuhu, traži od Allahu dželšanuhu džennet tri puta, اج قالت الى الجنه جنة جنة اللهم ادخله جنك ركني جنات اللهم وبدقا وجنت قالوا من استجار من النار ثلاث مرات انا قلت اج توتشته او 3 3 puta قالت النار ركني وatra اللهم اجره من النار اللهم اللهم ا سبيجا او 2 3 حديث بالجه ترمزي Nesaj, Hakim, Ibn Hibban i Dijao Maqdisi uh, od Enesa, osnovni rivati od Enesa, radijelahannu. Uglavno što se tiče učenjaka koji su ga ocijenili uh, vjerodostojni, uh, to je Ibn Hibban, Hakim, znači uh, njih dvojca kao prvi, uh, također uh, uh, od, od savremenih učenjaka, to je Albani, Albaniji, šuaj barnaut i e, Eman, Salih Shaban, e, Svi oni su ovaj hadis ocijenili e, vjerodostojan i neki su, e, neki su e, na osnovu e, svih rivajeta, a neki su ga e, kompletan hadis ocijenili glavnom Uglavnom, znači ispravljeno da je hadis vjerodostojan, da je prihvatljiv, a njegovo značenje jasno jel, po samom tekstu hadisa Allah zna najbolje. Sledeće pitanje e, kaže u tom pitanju, kaže selam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, možete mi kazati o čemu govori uh, 11. ajet sure el-maide da vas Allah želšanuhu uh, nagradi uh, uglavnom to je uh, mi se četvrta stranca četvrta stranca od sure el-maide uh, 13. ajet u uh, kojim uzvišeni Allah s.w. ta'la ta kaže fa bima naqdihim samo malo nači 13 stijajet uh, unjem uzvišani kaže fa bima naqdihim mithaqahum uh, la'annahum wajjalna kulubahum qasje kaže uh, fa bima naqdihim zbog njiho uh, prekšavanja -prek uh, mithaqahum njiho ugoora koj da će slijediti Kur'an odnosno da će slijediti pardon da će slijediti uh, knjigu koji koja mi poslana i slijediti poslanik koji mi poslan Le'annahum Kaže وجعلنا قلوبهم قاسية, kaže mi smo i prokleli i učinili njihova srca tvrdim. يحرفون الكلمة عن مواضعه, kaže oni kaže iskrivljuju riječ Allahov riječ sa onog mjesta, znači kako Allah zna objavio i i pojasnio. Kaže وانه nesu حظا mimma ذكر ذكر به i kažu zaboravljaju udio od onog sačime su opomenuti pojasnićemo jel detaljnije ćemo se uđeti radi u tefsiru kaže u vadata zalu tataliu ala minhum illa minhum kaže neprestano i neprestano se kod njih dešava hijanet, odnosno prevara iznevjera pronevjera kaže, osim od nekolic, strane nekolicine njih, fa anhu vasfah, a kaže ti njima o, o prosti i preježi preko toga, kaže, ina la ha yuhibbul muhsine Allah zaista voli one koji, koji su muhsini dobročinitelja. E, u glavnom, u skoro svim tefsirima se prenosi isto značenje da Allah želi reći febima naklihima i takom, zbog njihovog kršenja ugovora kojih su dali e, Allah subhanahu wa u usljeđenju naravno je knjige koja mi je objavljena i poslanika koji i me poslan e, kažem e, e, ovo znači Allah džeshanu kažnja va sa nekoliko kazni prvo ti kaznije u nasav ka'eta la'annahum znači zbog tog njihovog prekršaja ugovora koji su e, koji su da će ga e, primijeniti kaže la'anna, mi smo ih proklijeli. Šta znači proklije smo znači? znači znači tard min rahmetillah. Naču udaljavanje od Allahove milosti. Naču udaljavanje od vrata Allahove milosti. Dalje kaže druga stvar. Naču al-jazana od znači kažnava se nekoliko kazni. Prva je kazna prokletstvo. Druga kazna wad'ana qulubuhum qasiyah kažu šenini njihova srca tvrdim grubim e, takvim da nemaju osjećaja e, da da ne reaguju na savjete na savjete na vaze na na upozoravanja i na slično tome znači ne koriste im Allahano takva srca učinio da im ne koristi objavljivanje ajeta i slanje objava i poslanika e, jer su im srca oglušila E sljedeća kazna kaže treća ju harli funel kelima am kaže oni skrivljuju riječ riječi od, od sa njihovih mjesta šta to znači znači da su oni iskušani vaš, anu, tim iskušao da da mijenjaju, da mijenjaju objavu koja im je, koja im je objavljena na koji način znači da kriju da kriju ajete koji su objavljeni koji znači, da ih brišu ili da, da na, unutar postojićih ajeta i, i knjiga i objava, da dopisuju i da punjavaju od sebe ono što hoće da dopišu, kao što se dešavalo jel, sa iskrivljivanjem objave te vrata i inžila. Četvrta kazna ime kaže nesu havvan mimma zukiru bihi e, bukvalno je pre, prejevod, kaže i e, e, e, Kaže zaboravi, bivaj učinjeno im je da zaboravi, da da, da zaboravi udio od onog sa sačime su bili opomenuti. A šta se to a to znači? Naši oni su bili pominjani sa te vrata, mjel. Židovi jel, i sa onim jel što je poslano sa Musom aleyhisselam. I kaže fennesu hadvan minhu Šta, značu? Šta znači tu nesuha? Znači, znači oni učinje kazna im je to da zaboravi, da jednostavno ne vodi računa o tome kao da im nije objavljeno ono što došlo u vratu i ono sa čime je došao Musa a.l. Znači postaje im zaborav vjere koja ima objave koja ima poslan poslan sastan dio njihove ličnosti i njihovog života naravno čemu to vodi jel, to je to tog to vernika koji hoće da slijedi vjeru da slijedi da bude pravi iskren vjernik, a dalaš anu učiniga da u takvom stanju jel, da jednostavno da da, on, da, on, eh, da bude izbačen od nje od mogućnosti Da, da, da zna ono što je objavljeno govorimo da Židovel u Tevratu i ono sa čime došao Musa Alisa što im je došao od I peta kazna kaže wala tazalut tertali ala kha'inatin minhum. I kaže neprestano kaže neprestano se kod nje dešavala jel da imamo pronjeviere iznjevera među njima od njih ila kalina minhum, osim nekolicina njih, kako na koji da oni varaju, da iznevjeri Allaha Đelešanu i da pr... znači vrše prevaru prema Allaha Đelešanu i prevaru prema Allahovim robovima. A najveća, kažu, prevjara, najveća prevara koju, koja, koja može da se uradi, a to je, a to je u stvari skrivanje istine, skrivanje istine koja došla u Tevratu I koja došla sa Musom, alaih i e, To je znači najveća prevara koja se može desiti, ona, ona se baš zaista se desila među među sljedbenicima e, Musa, alaih i selama. E, I da ne detalje jel, šta, e, sva značenje toga. E, da ne drugi ajte koji govori u ovom kontestu, koji podržavaju ovo značenje. Uglavnom e, alađešanu kažu nastavka ila kalile minhum e znači vrlo malo oni koji su jel e, koji, koja, su dali, e, koji se zavjetovali Allah je šanu dale Allah je šanu ugovor da će e, da, da sostajali i za toga i da su ostali na pravom putu od, od strane jel, e, od strane Židova kaže fa af anhu vasfah. kaže ti nimao prosti pređi preko toga kaže e, Allah je govori jel kaže ne, ti kaže nemoj, nemoj uzimati e, za Znači ne nemoj uh, kazniti za to, preko toga, uh, za, za to što se radi. Odnosno, u nastavu kaže, uh, znači, budi dobročinitelj prema njima, prejeđi preko toga, inelaha yuhibbul mohsini, zaista Allah šešnju voli dobročinitelje mohsine. A šta je to ih san? Mi znamo kao što je došlo, veri, to sam nisam u tefeqalehi. En ta'vud allaha kenaka in fe innam tekun terahu, fe innahu jerak. A to je da, znači ih sam dobročinstvo je da robiješ alađešanu kao da ga vidiš i ako ti njega ne vidiš alađešanu tebe vidi. Jel? A to je u odnosu prema alađešanu a ih san prema, prema Allahom i robojima jel? Da, da, da, čovjek, da im ispoljava svaku vrstu dobra i koristi li donjaluke i ahiresti. Naći najbolji čovjek od nas je onaj prema drugim ljudima koji im najviše koristi i sa strane dunjaluka i sa strane ahireta. Uglavnom otprilike ovo je rezime značenja ovog ajeta. Nadam se da je da je dovoljno jasno. Sljedeći sljedeće pitanje kaže selam alekum alekum selam alekum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaže da li imosemo namaz dozvoljeno dadovi do ovom koja se ina dovom koja inače propisana da se uči za ulazak u džamiju kada boravi na drugi, da je, znači, propi, da, je da uči e, inače dovaka propisana da se uči na ulaz za ulazak u džamiju kada boravi na drugim mjestima kao na primjer na ispitu pri polaganju nekog testa ili kada očekuje bilo kakvo drugo iskušenje ili je ziker dozvoljen da se uči samo pri ulasku u džamiju davatallah nagradi e, najbolju nagradu Odgovor na ovo pitanje znači da da rezimiram pitanje, znači pitanje odnosi znači imamo dovu koja je došla prenašena u hadizma koja se ko, kojom da se ona uči prilikom ulaska u meščit u džamiju. E, da li je dozvoljeno i da li je u redu, da li je ispravno da se ta ista dova uči u drugim prilikama poput jel, na ispitu, polaganju nekog testa e, ili prilikom nekog iskučenja i tako dalje. Odgovor na ovo pitanje je prvo da se vratimo na samu dovu Jer ona nam, ona nam daje odgovor na ovo pitanje. A ta doba jel, došla je došla u jednom kraćem obliku u, u, u, u muslimovom sahihu, a u jednom dužem obliku kod Ebu Dawuda u vjerojnosti je Što se tiče sahiham muslima, u njemu je došlo da je poslanik s.a.v. rekao Iza dehala ehadu komul mesjid, kada neko od vas uđe u ferkul Allahu meftah li ebu vabe rahmetik. Neka kaže, kaže, Allahu moj, otvori mi vrata tvoje milosti. Allahu meftah li ebu abe rahmetik. Znači, kada neko od vas uđe u mesdžid, prije nego suđe, naravno misli se, neka kaže, Allahu moj, otvori mi vrata tvojej milosti. Šta je značenje ovo, ove dobe? Znači, tražimo od Allaha da nam otvori koja vrata, znači vrata milosti sa strane što ćemo kada uđemo u mešće mnoge mnogi i mnoga dobra dijela. Da na Allaha Žešanu mogući da u tom mešću, znači što više učinimo dobrih dijela, sačime ćemo jel zaslužite Allahu milost i rahmet U istom nastavku hadisa ovo kaže veli da je kharređe, je kula, kaže ja kada izlazi iz mešeca da izađe da kada izlazi iz mešeca neka kaže fel yaqul allahumma inni as'aluke min fadlik Allahu moj uh, ja ti dovim ja od tebe tražim od ja tražimo od tvoje dobrote da mi daš od tvog fadl Glavno ovo, znači, ovo, ovo je ta dova koja je došla, znači, Allahummeh vtah li ebu abe rahmeti, prilikom ulazka u mešćid u, u muslimom sahihu, a kod Ebu Davuda je došlo, da rivajt malo duži, znači bilježi ga Ebu Davud, a, a vjerodoslovim ga albani a, imam nebevi dobrim, a, u tom rivajtu je došlo, kaže da onaj koji ulazi u mešćid, da kaže, a'udu billahi l'azim, Uh, وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك ناصي او هايси додатак на крају имамо да врши итак ова بالله العظيم утечем се Аллаху величанственом kaže bi vejih Hilkarim sa njegovim licem plemenitim, o sultanih kadim i njegovim njegovom uh, uh, vječnom vlašću i najstarijom lašću, mine šejetan iradžim od prokletog šejtana. Bismillah, bismillah, u mejlaha sa sa imena, sa sa imena malaha. Wassalatu ve was salamuka, salavat i salam an alahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Načisto sve ovo je neki uvod da bi se izgovorio ovaj dio koji takođe došao kod muslimana, to je Allahum eftah li ebu waber rahmetik. E se na poslaljeno pitanje. nači vidimo iz uh, samog značenja dove u kojem kaže poslalnik sallallahu alaihi wa sallam da, da izgovaramo ovako. Allahum eftah li ebu waber rahmetik. Uh, moj otvori mi vrata tvoje milosti. Znači, e, smisao da se ovo kaže prilikom ulaska u mesjid ima i tekako smisla, L. E, a to je, el da Allah šano omogući da što više hajrata uradimo unutar mesjida kako bi zaslužio Allahov. Sada je, da li, da li je u redu, da li ima smisla ovako nešto učiti, recimo kada je čovjek na ispitu, počinje na početku ispita, a čovjek na ispitu, Uh, student je na ispitu i da je on proči Allahum meftah li ebu rahmeti uh, Allahum moj otvori mi vrata tvoje milosti uh, kada će otvori tvoje milosti vrata njegove milosti, na koji način jel? Uh, koja sa tu milo, uh, u kojom smislu Jedin, ako, ako ne, što više dovada napiše što više ajeta što više kurana ako piše pa tada ima smisla jel, da što, što se vapa ima jel? Tad bi imalo smisla, jel. ali u ovom kontekstu, jel, da malo što otvori vrata svoje milosti, e, a on piše na ispiritu, tamo odgovara nešto iz EMI, iz fizike, matematike ili bilo čega drugog, što ima veze jel, e, sa samim otvaranje vrata milosti. Jel. Dobit ove riječi, učit ovu dovu, u, u ovom kontekstu, e, ne priliči, jel, e, on, da, da budem priličan, Jel, kao ne, nije sukladno jel ta dova nema nema smisla je na takvom mjestu takođe jel kaže ode el prilikom polaganja nekog te, testa el čovjek koji polaže neki test ili na ispitu znači on on ima on on traži pomoć da laže šans i on tu treba, treba tu pomoć traži na drugačiji način i nek nas operećuje sa, sa nekim dovama Ove, na ovim arapskim jezik, pogotovo oni koji ne priliče na to mjestu, kada može svojim riječima, znači na bosanskom i osmanskom i zna sve jezike. Na na Matije Niemi bilo koji jezik i arapskom dignje ruke da upite ili ne mora dignuti ruke u sebi dovi, zna se na početku dove je da veliča Allaha dželel šanuhu kaže alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasul allah znači da kaže da izgovori Al, alhamdulillah zahvaljujući šanu donesi salavat salavatom poslanika sa samim i on dos moi pomozim mi da što bolje uradim ispit omogući mi da imam sve gospodare da moj, daj mi što bolju koncentraciju gospodare mogu učiti da sve sveti svi što sam naučio pomozi mi da me dođu na Allah al al je lako moguće dođe najlakši najlakanje kuda je to ima smisla se dovi e, našim riječima jel nema potrebe da se upotrebljavaju neke na, a, dove koje koje nisu jel sa svojim značenjem sukladne su situacije. E, također ovo što je rečeno ovdje kad kada očekujemo bilo kakvo e, drugo iskušenje o iskušenja kada čovjeku iskušenje je i mi e, treba znati jel e, dovoljna je da se uzme ona islamska modova ona, ona zbirka dova da se u nje pogleda znači imamo e, razne dove za različita za, za različite situacije recimo ako pita čovjek da upao neko iskušenje neki musibet jel ima dova za to je l Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khaira minha gospodaro mooj je l daj mi nagradu ovom musibetu koji me zadesio I kao واخдовни khajr منها ikar daim vidamen ako novog musibete el da mi uslijedi nešto što je bolje od tog jel, da, me, da me izvučeš gospodaro moj iz ove izvog musibeta i da, da bude na khajr Nači imamo dove u raznim povodima tako da nima potrebe se koristi neke dove koji čije značenje te dove nije u kontekstu onog što se nama dešavalo. Pa tako el ovde nije u pitanju el da li je Da li je, da se kaže dozvanja? Nije dozvanja, nego ovdje, ovdje je odgovor na, na ovo pitanje da nema smisla učiti e, spomenutu dovu kojom kažemo Allahom moj otvor mi vrata svoje milosti, a, a, a čije je značenje u stvari, da Allah šanu tebi omogući da uradi što više hajrata, što više ibadeta kako bi jel zaslužuje Allahovu milost to nema smisla e, nema smisla da kaže ona koja je na ispitu koji polaže neki test jel jer njemu na ispitu i prilikom polaganja nekog, te, nekog testa njemu treba Allahova pomoć da što bolje to uradi jel I ono se to dovi na drugačiji način, a najbolje je da čovjek da dovi svojim riječima, da ne ima smetnje da u raznim prilikama, jel, kada gotovi ukaže da ne znamo dove na, na arabskom jeziku, ne znamo da ima nekada ova prednešena, potom pitanje da dovimo svojim jezikom, jel, materijnim i da direktno, konkretno radimo, reknemo ono što nam, što tražimo od Allaha želašanohu, Allah zna najbolje. Ee uh, sljedeće pitanje kaže assalamu alaykum wa rahmetullahi wa barakatuh alikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh kaže zadnje vrijeme sam nekoliko puta sanjao da učim ezan u snu i sve glasa možete li mi to protumačiti ee uh, pošto ja ne znam tumačiti snove Nema smisla je da ga protumačim, ni ovdje odma da upozorim, jer nije dovoljno da neko se vrati na tumač snova Ibn Sirina u i da kaže jel, aha, učenje je za snu, ima to to značenje i gotovo. Takav način tumačenja snuva ne ispravan. E, tumačenje snuva treba povjerati onima koji, koji znaju da tumače, za koji se zna pouzano ljudi koji su znači praktikovju drže vjere i znaju da tumači snove a ne da čovjek sam sebi tumači da ima je da ima onaj kako ga zovu jel, sanovnik ili kako ga već zovu je l u kojem je napisano šta sve ako čovjek sanja da znači to je to jer jedno jedno isto stvar kada se sanja može imati više značenja sve tu zavisi od konteksta od situacije od osobe i od onog ko tumači je i njegovog iskustva znanja i tako dalje sljedeće pitanje selam alekum alekum selam wabarakatuh Kaže da li je hadis u kojem stoji kako će ljudi iz umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem živjeti 60 godina, a da se a da će, a da će rijetko ko živjeti duži, Da li hadis samašeno da li je hadis u kojem stoji kako će ljudi iz umeta Muhameda sallallahu alejhi živjeti 60 godina, a da će se rijetko živjeti, a, će, a će rijetko ko živjeti duže. Koliko taj hadis verodosan, molio bih za tumačenje ovog hadisa, Allah vas nagradi. Uh, odgovor na ovo pitanje, uh, riječ je ovdje o hadisu, riječ o hadisu, znači kojeg bilježi uh, Tirmizi i Ibn Mađe, i Hakim, i Evojala, i Bejheki Ibn Hibban. Uh, a, a taj isti hadis, znači ocijenili su ga virodo, uh, oci, Dobrin ga je ocijenio Hasanom, ga je sam Tirmizi, Virodostojni ga je Imam Hakim, Virodostojni ga je ocijenio Ibn Hibban, uh, Ibn Hajar Hafiz ga je ocijenio u, u svoj knjizi Feth, ocijenio da je da moj sen je dobar. Također, uh, Virodostojni ga je ocijenio Šeha Albani, a Šuab Arnaut ga je ocijenio Dobrin. Znači u glavnom hadis je u uh, najmanju ruku dobar i vjerodostojan. Riječ je, znači, o hadisu, u kojim poslanik s.a.v. kaže, uh, hadis znači ode Buhuriri radi Allahanhu, kaže, da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, a'maru umeti ma bejne sitin ila sab'in, wa aqalluhu men jeđuzo dhalik. Kaže, kaže, Godine, a mar znači godine, mogu umeta, znači e, životni dob mog umeta, misi se na pojedince, e, životni dob sljedbenika u mom umetu je, kaže, između 60 i 70 godina, a malo je njih koji, kaže, malo je njih ko prijeđe preko toga, preko 70 godina, jel? E, Znači kao što smo naveli, hadis je e, vjerodostojan ili u najmanju ruku dobar, a njegovo značenje je to kao kao što navodili e, mnogi, e, mnogi komentatori koji je iz komentarca, ali ovaj hadis e, u mnogim knjigama, uglavnom ja sam to uspio da saberim na jedno mjesto, uglavnom kaže da, da, da je značenje ovog hadisa jel, da, da će ovaj umet do sudnjeg dana, da će, da će kod većine ljudi godina umiranja biti u njihovim od njih od 60 do 70 godine. E, to sa jedne strane, a kažem a mal, vrlo je malo oni koji će el preći e, 70 tu godina. Znači ni je roje e, oni koji će pre, e, živjeti duže od 70 godina. U glavnom činjeni znači kažu jel, da je da je, da se je značanje u Gadisa kaže Mahmud al-Ghalib znači to odnosi na većinu ljudi a ne da je to pravilo jel'o što zato što imam vid stvarnosti na to jel'o stvarnost sam svjedočio jel' da se nekad u nekom, d, e, e, u nekom periodu na nekom jel'o među nekim ljudima e, desi drugačije nego što je došlo u hadisu jel' znači misli se ovde znači da je da je u većini slučajeva tako jel' e, Jer imamo jel, situaciju da mnogi ljudi umru prije 60. godine, a imamo situaciju da mnogi ljudi jel, prijeđu preko 70 godina. Ali, znači, srednja vrijednost većina ljudi je o, u ovom momentu e, da umiru između 60 i 70 godina. E, dalje, što ono što je bitno, da se napomine, znači da... E, Da, da, da iz ovog umeta među, među jel, prvencima ovog umeta možemo navesti neke ljude koji su u stvari koji koji jel ulaze u značajnog gadisa znači da, da su umrli između 60 i 70. godine kao što je sam jel prvak vjerovjesnika i poslanika Muhammed sallallahu alejhi wasallam znači on je umro jel između 60 i 70 godina takođe e, Ebu Bekr radijalahanhu, Omer radijalahanhu. Obojce su umrli, jel, u godinama između 60, 70, 60. i 70. godine njihove životno dobi. E, također mnogi učenjaci i e, mnogi drugi poznati e, ljudi i mami ovog umeta, e, što nije jel, e, cilj ovdje da nabrajamo sve redom. E, ono ovdje što, na, što, na, što nas interesuje to, Kako kaže jel, Ibn Hajar, a, navodeći ovaj hadijs komentarš, ući ga u svojoj knjizi El Feth, kažu, jel, a, kaže, govore neki, a, prenosi se od, od mnogih jel, mudrih ljudi da su rekli, kaže, kaže El Asnanu Arbatun, kaže a, a, ljudsko doba ima četiri a, zuba, kaže Sinu Tofulati ima, ima a, a, odnosno a, četiri, a, četiri vrste Nacijih njihov životni dob vas može podijeliti u četiri faze znači te godine u četiri faze se mogu podijeliti znači godine to fula znači godine dječanstva kaže zatim kaže godina shebaba šeba, godina jel mladenaštva jel zatim godine kuhurata godine znači zrelog doba i kaže godine sheihuhe odnosno godine jel starosti Naci uglavnom ljudski vijek se može podijeliti u već se u ove četiri, četiri životna doba jel a to je jel dječarstvo mlade i odnosno odnosno ja jeste dječarstvo mlade i onda imamo jel, životno zrelo, zrelo doba i imamo jel starost to što aprilke ta četiri životna doba kod kojas koja prođe uglavnom Uh, svaki, uh, svaki čovjek osim jel ako umre ranije jel pa ne, ne proživi neko od ovih faza uh, također na hađer kaže ovdje da je vrlo bitna stvarno značiti uh, da ovaj hadis kaže da, da, da, da je život, životna dob uh, ovog umeta sljedvenika ovog umeta da je između 60 i 70 godina uh, ukazuje na to kaže da je Da počinje ljudska snaga, tjelesna snaga, umna snaga da slabi sa 60-im godinama. Znači to je ta granica kada počinje nazadovanje, kada počinje propadanje čovjeka, kada ide nadola. Jel? A u stvari to nam ukazuje, kaže na jednu drugu stvar. Znači, prije svega, znači, ukazuje znači, da od te godine, od 60. godine pa nadalje, da počinje čovjek da slabi, da gubi snagu, da, na, na, da nazaduje znači, tijelosno, ako mnogih i umno, jel, znači, govorimo kod većine je ljudi, kod većine je ljudi tako, a ne da svi su takvi, jel, e, i kaže, i nemoguće da se vraća na bolje, znači, tada kada počne da ide nizbrdo, u, u, u smislu njegove tijelesne i umne snage, znači, ne ima povratka, Nema ima povratka. E, I zato kaže, to ukazuje da, da, da, da treba da musliman znajuće u stvar, da treba da iskoristi svoj životnu dob prije prije tih godina, kada ima, kada ima snagu, kada je aktivan, jak, da iskoristi za činjenje hajrata i dobrih dijela. E, Uspud da napominem ovdje jednu finu stvar, onako radi, da bi se znala, a to je... Da u hadisu, znači, došlo je znači, da, da je životno doba stjedbenika ovog umeta da je između 60 70 godina, a, a da je vrlo malo oni koji će preći preko toga, da je zanimljivo jel da imamo među ashabima određene osobe koji su a, živjeli duže od 70 godina. Pa je to zabilježeno i tačno se znam kao što prenosi jel, učenjak al kaže da je on, nakon analize i istraživanja utvrđeno jel, a, da... Najduže životno doba, jel, među ashabima, koje je imao, e, kažu, jel, da je imao, da je to bio, prije svega, Enes ibe Malik. Enes ibe Malik, e, za, od se prenosi da je živio e, 103 godine. A poznatome da je, da mu je poslanik sa lalahu, ali je on se ne dobio, jel, da ima bereketa u imetku i u porodci, jel, e, i u, znači, i u porodu. E, Znači, on je živio 103 godine, nesim malik. Zatim, prenešeno i pouzdano je da je Esma Binti Ebebeker, da je ona živjela tačno 100 godina. I što je vrlo zanimljivo, je, da joj nije ispao jedan zub i da je sve do smrti, Nije nije jel moglo se primijeti niš nikakav poremećaj po pitanju i pomućenost po pitanju ninog razuma i pameti. Uh, e, dali znači znači imamo Edna Sibemalik živjela 130 godina, es, Esma binte Abu Bakr živjela 100 godina. Zatim e, od onih koji živjeli više od njih e, prenosi se da je e, da je Umar Hasan ibn Thabit pardon, da je Hasan ibn Thabit, da je, na, znači, on, da je on doživio uh, 130 godina. Znači, poznati, jel, pjesnik za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Hassan ibn Thabit, da je živio 130 godina. 60, kaže, godina u džahilijetu i 60 godina u islamu. A od onih koji su živjeli najviše, koji su doživjeli najviše uh, od ovog, od ashaba, a to je u stvari bio Selman el-Farisi, za njih se prenosi da je živio u jednom rivajetu, da je živio 250 godina, a u drugom rivajetu se spominje da je živio 350 godina. Pa ovo je čenak prenosi, kaže da je ovo prvo ispravnije, da je živio 250 godina, s tim je li, da, je, da je ovo... Jako upitno je li da treba to provjeriti i da je, i treba ispitati. U današnjem sa ovim smo završili, smo završili jel, e, smo završili, jel e, odgovor na ovo pitanje i to je e, to je ono što je bilo, što je ostalo pitanje, što je do sad bilo pristiglo. E, molim Elaže Šanu da u ukaboli naše večerašnje druženje, da ovo učini dokazno za nas a ne protiv nas. Molim Elaže Šanu da nam poveća znanje u vjeri, da nas učini bogobojaznim. E, Molim Alaha Đelešanuhu da pomogne sve muslimane svugdje u svijetu koji su potlačeni, koji su ugnjeteni, kojima se zulum čini, da one koji su nepravedno strpani u zatvore, da izvede iz zatvora, da oslobodi ona mjesta muslim, u muslimanskih zemljama u kojima se čini zulum nepravda i koji se vodi nepravedan rat. Molim Alaha Đelešanuhu da nas okupi u svome dženetu Firdausu, Kao što nas je ovdje na ovakav način okupio u...